не може похвалитися навіть тим розгардіяшем, який ми могли спостерігати на всіх отих осколах борисоглібських і касторних. Тут панує звичайна людська розгубленість, але зате на пероні стоять акуратні кіоски, а в них повно фантастичного морозива різних сортів, різних кольорів на будь-який смак. І нам пояснюють, це залишки від німців по Олжі, які жили тут, але два місяці тому всіх цих зрадників і фашистських прихвуснів виселено звідси, щоб не було і сліду. І правильно зроблено. Треба було б ще до війни, але товариш Сталін знає, коли і що треба робити. Так от, німців немає, лишилося від них тільки морозиво на станціях. незбагненна інерція добрих діл працьовитого народу. Ну, що ж, я їв та і думав про історичну справедливість. До речі, обережно перебив я професора. Саме тоді я лежав у Саратові в госпіталі. А Вольська 12, а тоді на Совєцькій. З серпня до кінця листопада. І чули про виселення німців по Ольже? Вже й не згадаю, чи це були тільки чутки чи офіційні повідомлення, але ми знали, і, звичайно ж, одностайно схвалювали, мовляв, так їм і треба, давно пора. Ось слово «німець» для нас лунало, як пороль ненависті. Уявіть себе на моєму місці, подрощені груди, підбите око, пошкоджений хребет, і це в 20 років. Я звик уявляти себе тільки на своєму місці, і ніколи на чужому, спокійно зауважив професор. До того ж, 20 років – це ще не 60, надто ж не 70. Облишмо цю тему. Нам уже несуть морозиво, і щоб вас хоч трохи зігріти, я хочу запропонувати вам такий варіант. Ми пройдемо до кінця цього прекрасного парку культури і відпочинку, де немає ні культури, ні відпочинку. Перетнувши вулицю, що носить ім'я славетного письменника пролетарської епохи Максима Горького, опинимося на дрібно-буржуазному базарі Озерці, оспіваному маловідомим пролетарським поетом Михайлом Голодним. Спробуємо там щось купити або прикупити до моїх холостяцьких запасів, а тоді добратися до мого помешкання – і там, з допомогою Оксани, коли на те буде її згода, належно відзначити міжнародний жіночий день. Сар Данапал і Валтасар. Який же студент відмовиться побувати на квартирі у свого професора? Хоча в слова «квартира», «помешкання», «житло» не мали нічого спільного з тим, що ми з Оксаною побачили. Просто печера, набита книжками – і на всьому пил, як від шумацьких возів. В Оксани загорілися очі, одразу вдатися до прибирання і чищення. Але професор замахав на неї руками. Боронь Боже, з цим пилом я вже адаптувався, а коли його усунути, налетить новий, який може виявитися шкідливим. Поки лежить старий пил, він відштовхує всі нові часточки з одноіменними зарядами, і таким чином зберігається статус кво. Теорія, перевірена десятиліттями життя серед книжок. Оксані довелося обмежитися тільки кухнею. Там її ніхто не заважав спростовувати дивацьку професорову теорію. Мені ж Олексій Григорович показав ще дореволюційні видання з ґрунтознавства, наукові збірники з статтями до Кучаєва, Вернацького, своїми власними, тяжко зітхнув. Нічого не помогло. Найбільший розум стає зовсім без сили перед тупою силою. Голод іде за голодом. Тим часом він з'їдає наше село, але невдовзі перекинеться і на місто, і стане суцільним, тотальним нашим способом життя». Я не впізнавав Черкаса, де грюкання барабанів у владному голосі, де кулючий погляд з-під волохатих брів, де кабалістичне заклинання Сарденапал і Валтасар.